Bedererazigarren unitatea A, zer egin dezakegu. Kaixo Alicia, zer moduz? Oso ondo? Gaur zea aholku emango dituzu. Lehenengo plastikozko poltsak eta tetrabrikak berrerabiltzeko ideia batzuk emango ditut. Oso ondo. Gure etxeetan denok dauzkago supermerkatuetako plastikozko poltsak, poltsa horiek zaborra botatzeko edo berriro erosketak egiteko berrerabil Bai, bai. Jende asko okori egiten du? Bestalde, irudimen pixka abatekin, esnekaxak edo brikak ondo garbitu ondoren, joztailuak egiteko berrerabilditzakegu. Umeeko zondo pasatuko dute. Ze ideja ona? Eta zer gehiago berrerabildezakegu? Aldizkariak? Aldizkariak? Nola berrerabilditzakegu aldizkariak? Etxean, askotan, aldizkariak edukitzen ditugu eta ez ditugu irakurtzen. Zaharren egoitzara eramanditzakegu, kustura hartuko dituzte eta. Oso ondo. Eta bukatzeko? Bukatzeko, kartoizko kasak nola berrerabilia azalduko dut. Zer egin dezakegu kartoizko kasekin? Kartoizko kasak gauza asko gordetzeko berrerabil ditzakegu. Argazkia gordetzeko, umeen margoak gordetzeko, zedeak gordetzeko, botikak gordetzeko. Oso ondo, Alizia. Oso ideia praktikoak dira. Ezkerrik asko, eta datorren aster arte. Bai, aster arte.